R Radiodiorama 91.4 Quan les famílies sigueu molt benvinguts i molt benvingudes a l’edició 237 del pimp Pam Pum, el programa de música combativa de Radiodrama. que l'edició 237 i com no pot ser d'altra manera, sempre que acaba en set fem un especial, avui tenim un especial molt guapo, ja ho veureu, tenim aquí la banda de hip-hop de Manlleu que ens venen a fer el millor de, de la seva bona música combativa com sempre, però, presentarem primer a la gent que ens trobem aquí, als estudis del casal independentista i popular que en Capablanca-Sabell, a la gent des dels estudis de radiodrama. A la meva banda esquerra, el que no pot faltar mai, aquell que ens toca les tecles d'allò més bé aquell que fa que aquestes màquines infernals funcionin cada dia millor. Què tal, Riqui? Com estàs, bonic? Molt bé, molt bé, molt content aquí de tornar a fer un especial, una entrevista uns companys aquí que han vingut molt majos, ells, hem fet una sobretaula abans. Sí. I no res, aquí a, a fer gaudir tothom de temacles Clar que sí, clar que sí També a l'altra, la meva banda, un que sempre acostuma a fallar, però que avui no ha fallat, avui no s'ho podria perdre És el nostre company, Eric, el que sempre ens porta als llibres combatius, que avui per cent no farem secció, però sempre es porta la secció de llibres combatius més guapos I se, també ens porta sempre al millor de la música combativa, què dius, guapo, com va Eric? Bé, bé, la primera en la cara, eh Bueno, pues, pues sí, comença a ser un clàssic, però, però sí, estic molt contenta d'estar aquí, perquè fa molts dies que no, que no venia per variar. I llavors amb molta il·lusió de fer un programa, més avui que tenim, hem estrenat una sala, ah, fins sí? ara no havíem fet mai programa en aquesta sala, crec que només ens queda els lavabos, potser, de Can Capa per fer programa, sí. els lavabos i l'escala. la resta ho hem catat tot. I, eh, pues, amb ganes que ens expliquin tal resiliència i de i de gaudir de la música. Bé, I A la banda, a la banda dreta de l'Eric també el que no falla mai, el que tira els temes s'renuen els més espaterrants, aquell que fa retombar i, i remenar els ciments del casal independentista que en capa, és la nostra mano nostre mano la o de l'ànima, el nostre amic de Barberà que dius bonic. Què passa, família aquest... Avui em deien, hòstia, com és que et diuen Manola que o sigui, tan petit? I deien, oh, pues, mira, no pa, sé. Per pa, intimidar, això és per intimidar, tio. Però jo pensava, bueno, la gent es pensarà que és un gegant o alguna així. I després em veu i diu, hòstia, pues, mira, no és per tant. <laughs> bueno, Tens un cor molt gran, Manola. Sí, també m'agradaria dir que, que no cal que ens fiquem tan amb, amb l'Eric perquè pel programa 300 s'està preparant presentar l'Enciclopèdia Catalana. Sí. Llavors per això... Que és supercombativa. Clar, llavors... Bueno, en en esa <laughs> Molt bé, i a la banda del Manolo, els que per primer cop passen per aquí, és, és un motiu de, de que estiguem molt contentes, la gent del Pim Pam Pum, és la primera vegada que passen eh, per aquí, pel, pel Pim la gent de residència, són el Naim i el Ferran. Què tal, guapos, com esteu? Bona tarda, com esteu? Encantats ja eh, de que estigueu aquí. Igualment, igualment estem molt contents i, i bueno, podem certificar des de que, que el Mano Laco és bastant gran. Gràcies. Tot. Molt bé, Per aquelles que no ho sabeu, esteu en un espai de música combativa, alternativa i reivindicativa. És un espai que fem setmanalment i que, i que portem una barreja d'estils entre el hip-hop, el rap, el, el punk rock o el sky i molts altres i que barreja temàtica sobretot polítiques i socials. Eh, sense més dilació donarà, donarà començament aquest pim pam pum que avui us oferirem amb una entrevista especial amb els La Silència i a més a més ho vam analitzarem amb al millor del repertori de, de la banda de Manlleu. Uh, no sé si volem afegir alguna cosa. Molt contentes també de que estarem que sala i de que està, de que està plena d'amics i amigues de la gent de de Cancapa. Cagasi, cagasi, cagasi. Ha vingut el rock també avores avui, que condena. Molt bé. Sí, jo només volia puntualitzar que que serà en directe, que ens que cantaràna sí, sí, sí. temes i tant. Moltes gràcies. Cantaran uns temes on registrearem, sonarà a Radio Terra, sonarà a Radio Pinsania i sonarà com no, a Radio Drama, que sí. Eh, si us sembla bé, comencem amb l'entrevista, anem, anem tiram endavant, que, que a, més, eh, a més a més si això no ho l'han comentat després del concert de Resiliència, a eh, la gent del Pimpam Punt també tirarem uns quans temes eh, enllaunats per, bueno, per, canviar una mica el registre i per acabar de fer el temps i res, sense més dilacions, eh, si voleu comencem l'entrevista. La primera entra al camí per eh, dir-vos-la. És, és, és una pregunta que em diu que, que us presenteu una miqueta, el nom, l'edat, on sou i a què us dediqueu. Bé, doncs, si us sembla començo jo, uh, sóc en Ferran, soc uh, vocalista bueno, en si que li diuen al món del rap de, de resiliència Uh, tinc 26 anys, sóc de Matlleu, estic vivint a Sants i, i res. Bueno, profito per explicar una també de context de residència. Ja uh, fa 3 anys que vam començar això amb un altre company i vam fer una maqueta que hi ha alguns temes penjats pel YouTube i el Bandcamp. I la cosa va quedar parada fins que, fins que ara fa doncs, el desembre passat vam decidir els temes que tenia jo um, doncs, de gravar-los i tal i en aquest moment don's va seguir a el disc i en aquest moment doncs, també va entrar en Anneime que està aquí al meu costat i i que ella es presentarà una sí. miqueta també. Bueno, què, jo tal, soc en... Naim? Hola, què tal? Jo sóc conaim i bueno, tinc 24 anys, eh sóc ilustrador i de fet, bueno, una mica, jo estic entrant una mica en el món del rap i tal, i l'acompanyo de moment fent-li corus i, i tal a en Ferran, però és un orgull poder estar en part de resiliència. Ah. En definitiva que ens falta l'Elis, que és la nostra DJ i que, que no ha pogut venir perquè està corrant, però de ben seu que ens està escoltant i des d'aquí també li li enviem una abraçada ben forta i, i... Sí. Hola Elis. <laughs> I dedicat per ell al programa, clar que sí. I, que sí. Vale, i ho has explicat una mica, però igual podem aprofundir, és com com veu començar en això de la música de, tant el Ferran com el Naïm. Bé, bueno, els dos vam començar plegats, de fet, eh, fa, ara fa uns 10 anys, amb, amb grupillos allò d'adolescents, amb grupillos de, de punk rock... Ja qui diu que érem una mica emos, nosaltres ho negarem bastant, sempre. Érem bastant emos. L'has t'he d'acceptar. I, mm, i, sí, i, i bueno, ens agradava pues, això, una mica el mundillo aquest de l'Skate Punk i aquestes coses. I... i tocàvem la guitarra, el baix i feia una mica, doncs, les coses que es fan quan els adolescents, que tampoc no cal explicar-ho perquè ja ja jovent a la sala. I, i amb el temps, vam estar tocant, vam estar en diversos grups, vam estar dons un grup de que es deia Rasaca, bueno, primer Rasaca Cascades, després Rasaca Secas. Hostia, mian sona, que, que Sí, sí, sí. sí. Pues mm. Vam estar pues en nosaltres, no? Olé, olé. Sí. No, no, Jo No que tinc alguna cosa, sí. incluso a, a la memòria pues mira, Ei, que està de l'ordinador. És impossible. Jo creo que algun ha sonat, ¿no? Sí, jo crec que sí, que alguna cosa el al pimpam pum em posat de ressaca. No cal, no cal que fem primer. Hem posat alguna cosa de ressaca, sí. Sí. Sí. No, no Ua, Ho O estan buscant qui em comenten, eh? <laughs> bueno, que igual podem fer dues entrevistes, no? Una ressaca i una Grupos onen. <laughs> Amb membres del Ripollès de i la Noia. Correcte. Sí. Estimem amb l'Àlex Reina. Sí, exacte. Ara, ara, ara, aquesta, tema, aquesta, sí, aquesta ha sonat. Doncs sí, sí. pues mira, caram, eh? Molt bé, i ara, o sigui, a part de, de Resaca parlàvem de, de Resiliència. Com neix el, el grup? Com, com, com us coneixeu com a Resiliència i quan, quan comença aquest projecte? Doncs va començar això ara fa 3 anys, eh, jo Ferran i un altre company, eh, vam, vam començar perquè teníem ganes una mica de fer coses diferents, de provar, doncs, això, no? de de rapejar sobre diferents estils, provar coses una mica eclèctiques, no, estàm com una mica encallats amb el, amb el tema de la que, que a nivell creatiu musical, pues doncs una mica, bueno, Reproduïm molt un, un estil que no? Que, que, bueno, jo personalment pensava que tots els grups fan una mica lo mateix i costa una mica inventar i fer coses diferents, no? I teníem la necessitat aquesta de, de fer cosetes. I vam començar a gafar bases que trobavam per internet, a cantar hi sobre, a fer els nostres temes i això, fins que va arribar un dia que, que el company va decidir que marxava de viatge i vam dir, pues, abans que marxis, ho gravem tot i traiem una maqueta i això tenim i tal." Llavors ho vam publicar, ho vam difondre més o menys pels nostres cercles, els nostres els hi va molar molt. La cosa doncs, va anar guai, vam fer un únic concert també, així, amb col·legues i això per zona i aquí la cosa va quedar parada. Fins que, com comentava, doncs, el desembre passat jo tenia molts temes allò que havia anat fent jo perquè bueno, quan, quan t'agrada fer aquestes coses les vas fent tant si tens un objectiu com si no. I, i això, vaig decidir publicar aquest disc i llavors, un cop el vaig tenir eh, va, va sortir l'ocasió no, de fer alguns bolus de, que la gent ens de ocularlar bueno, que ens deia nosia, doncs això ho podríu fer també en directe i fer algunes cosetes i van animant. I això Ell, doncs, Va ser doncs, vai tirar li vaig, uh, bueno, li vaig proposar en en Neim no? que, que ja ens coneixíem' Beconcito amb Resaca un temps abans. Ressasaqui ja s'havia acabat, es va acabar l'estiu passat. I a partir de llavors, sense tampoc assejar-ho molt ni planificar-ho molt, va començar a venir els bolos, a cantar, a fer coros, i, bueno, i ara ja està, està la cosa bastant consolidada. Mm -hmm. I això, i fa en veritat fa 4 o 5 mesos que hem tret el disc, i hem estat des de llavors pues, pues, tocant bastant a tope, cada cap de setmana hem anat fent cosetes, em unia vall, fa poc vam estar a Mallorca i la cosa va, va bastant bé. Molt bé. Menarau comentades una mica, però pregunto més concretament el, el vostre primer volo quan... quin va ser? Junts va ser... nosaltres dos va ser a uh... Verga. Va ser al, a l'Ateneu Llibertari, era? Uh -huh. Sí, a l'Ateneu Llibertari de, de Verga. Molt que què, què recordeu d'això? Com va anar aquesta, la primera Hostia. experiència? Bé, jo personalment estava bastant nerviós, feia, feia com 3 anys que no pujava sobre un escenari i encara en menys rapejant. Eh, però va estar molt guai, la rebuda va, va ser molt maca i la gent de fet ens doncs han sortit més bolos perllà de seguida. Aquest saps tornem a Berga de fet, però no m'ho va sortir arrel d'això. Sí, sí, sí, per tant, va ser molt bona experiència, va ser molt interessant. Ah, mira, que us sabeu que sonem a Ràdio Pinsenia a que re, és la mira. ràdio de, de Berga. Quan bueno. s'emetrà això per Ràdio Pinsenia, sabeu? Pues, sí, crec que posen que... una mica saltejat. Ells allà tenen FM i van agafant els podcasts i no sé si ho posen en un horari concret. En principi, o... en principi a la Graella surt un parell de cops a la setmana. Llavors, sí, si quan, com que ho fem el dijous ho, ho emeten la setmana següent. Sí, molt bones sí, De fet vam anar allà a, fer, a fer programa no sé si l'any passat o... Probable hivern passat. És probable que feu el bolo i al cap de poc i l'entrevista aquesta ja estarà bé. I tant. Si, o si els si hi dieu, segur que estan amb ganes de fer alguna cosa. Ja. Molt bé, doncs, si us sembla, això és, un de, això és un programa de música combativa, dir. i en aquestes estem amb totes vosaltres. Us deixem amb Resil·lència. Yeah. Mm. Estem aquí, resiliència, casal Campa Blanca de Sabadell, amb la gent del Pim Pam Pum. Fem mm. un tema que es diu Cuidar-nos. Això parla de com ens hem d'estimar entre germans i companys de col·lectius i de militància, i diu així... Entra tant soroll, costa trobar un moment de calma, els fets es precipiten diàriament. Si no estàs atent, que quedes fora, has d'estar al dia, no perdre ni un moment acostumat al xivarri. Oblides fàcilment, la Ramó, no et permet escoltar-te tu mateix, tan se val. El teu voltant és ple de gent, però tu no hi veus ningú, no t'atures. Saps d'on vens, però no en vas, a la ciutat on regna l'immediat. El procés no importa, només el resultat ens imposen. La idea de que cada pas és transcendental, no deixa marge per l'error, per equivocar i aprendre per la imperfecció. Volem anar lluny, hem de ser cada cop més, sumar gent, però sobretot deixar de perdre'n prou. No vull saber com va anar l'acció, tampoc s'hi avança la teva comissió. Vull saber com et sents, perquè cuidar-nos és empoderament. Si no podem canviar nosaltres, mai no podrem canviar el món. Si no podem somriure juntes, aquesta no és la meva revolució. Si no podem canviar nosaltres, mai no podrem canviar el món. Si no podem somriure juntes. Yeah. Aquesta no és la meva revolució i desenes de nosaltres patim en silenci la nefasta educació emocional que hem rebut frustracions i traumes, inseguretats, però som lluitadores, no mostrem debilitat Aquí es ve fer feina, els problemes a casa i això anem projectes desfets perquè des dels col·lectius no cuidem els individus com els individus. Cuidem allò col·lectiu, és a les nostres mans lliurar-nos del posat que pot tot i mostrar-nos com som humans amb les nostres fortaleses, humans, però també amb debilitats, prou. No vull saber com va anar l'acció, tampoc si avança la teva comissió. Vull saber com et sents, perquè cuidar-nos és empoderament si no podem canviar nosaltres.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 el cel, però estic aquí buscant el camí per no defallir, quédate amb mi no val la pena sortir quan veig l'escena cada matí, i mena, no va així, deixar-se a l'esquena és el camí Todo para todos per tumbalir i un bitllet només d'anar de pel i Martín. En fin, esmena total una seixantena mola però cal trencar cadenes de so carrel, moure terra i cel, treure't del cau i que vegis el que veu la gent normal. Trobaràs un món agonitzant en i barraques de fam. Desesperació remenant contenidors Us mireu als dos, ella té 10 anys A la seva mirada i veuràs la indiferència De veure's atrapada enmig d'una selva Però dins del cor batega resistència indígena I quan dorm imagina com seria la vida Fora d'aquesta mina El seu cos arrapat a una nina Capitalisme Fins al moll de l'os no administra la vida Sinó que gestiona la mort, ho torna L'Europa de la norma on la felicitat es compra On la llibertat passa pel camí mercat I l'ombra D'una atemptat No s'hauria gestat sense el conflicte armat Que heu alimentat plou amb bombes Per sortir del pas et poses un altre llaç Cabe'm una tomba per, per enterrar-te aviat Tos passadissos i escales Resiliència Tio el teu pèl trencant esquemes, la teva mel a les perpelles. Esfatar els dits mullats, ja ussats. saps, acaronant-te les palpentes. Matinades lentes, som de sang calenta, però arriba al matí i decidim que no són hores que ens quedem al llit i que ens deixin a soles. Ets bonica, sí, com una comissaria en flames. Creu el Pim Pum, el programa de música combativa de Ràdio Trama. En directe els dijous a partir de dos quarts de vuit del vespre a radiotrama.cat. I els dissabtes a partir de les vuit a Ràdio Terra, la veu dels presos catalans a la ràdio.cat. I també a l'FM de Ràdio Pinsania, les zones lliures del de Berguedà. Eh, molt bé, eh? espectacular. Resilència, aquí, amb la cançó per començar a cuidar-nos i després passadissos i escales que ens han brindat aquí en directe. El casal independentista Can Capablanca, Resilència. Brutals, brutals. No sabi... no, sí, sí que us havíem escoltat, però en directe a mi em, em copsa molt més, la veritat. He flipat, he flipat molt. De nhi com us complementeu, com comineu. Bases ben buscades, lletres combatives, d'allò més. Molt, guapa, molt guapo. Bueno, moltes gràcies. A... No ens tiro que les floretes, o allò se'ns se puja al cap la cosa i no, no és bo. Però <laughs> se bueno, seguiu eh? així, doncs. <laughs> Merci. Vull comentar algo d'aquests dos temes perquè els ha triat o mm, Bueno, uh, ens agrada, ens agrada començar amb aquests temes, Sí que voldria comentar que um, el primer, el de cuidar-nos, és un tema especial perquè és un lletre que no hem fet nosaltres, sinó que el vam fer a partir d'un article que va publicar un company de la directa que es diu David Bou, i ens va agradar perquè feia això, una reflexió, no? bastant interessant sobre sobre les relacions que es donen en, en això en projectes de transformació social i tal. com de no, que ve donem moltes energies per, per un projecte i ens desgastem molt entre nosaltres, ens exigim molt i a vegades donc també és necessari donc recuperarr-se un moment i, i intentar doncs, que com a col·lectiu i com a persones doncs, podem, podem funcionar bé i podem estar bé entre nosaltres saber com, com ens trobem més enllà de del nostre idea de la militància i bueno, estemroant una mica però, però la reflexió era bastant interessant i al a la filosofia de resiliència anava per aquí, saps, a poder parlar doncs una mica més d'aquests temes. Molt I important que, que ens cuidem, mm -hmm. entre tot, allà en els moviments socials i tant que sí. Jo crec que és la meva preferida aquesta. <laughs> <laughs> I, i, I una coseta, perdoneu, que justament el dilluns estenem una mena de videoclip d'aquesta cançó. Ah, Ole, sí. grande. Que, bueno, podem, podem explicar, podem fer un avançament. Pots sí. <laughs> posar explicar tu? Com és igual. Bé, bueno, uh, és, és especial perquè, a part, està, uh, la protagonista del vídeo és uh, una companya que ens ha acompanyat en, en alguns bolos i tal. Uh, també va participar en el disc fent corus eh, i ella treballa amb el llenguatge de signes, per tant. Ole. És una cosa que també ens, agrada, ens agradaria visibilitzar i que es visibilitzés més i que també... Doncs la gent que, que no té aquestes capacitats donc, eh, puguin, puguin rebre aquest tipus de cançons o la música d'aquesta manera. No? Molt interessant, sobretot amb les jetes que calaboreu. Mm -hmm. Molt guapo. Jo tinc una pregunta, així. us agraden els dilluns? <laughs> Teniu un tema que diu dilluns, presenteu el videoclip el dilluns. I igual és casualitat i és simplement perquè és el primer dia de la setmana. Eh? És un bon dia també, dir... cada setmana hi ha un dilluns. Eh? Sí. és que en general, jo personalment ho diu bastant els dilluns, Suposo que la gent en general, però en plan, bueno, també li pots donar la volta, no? i veure-ho d'una altra manera ah, i uh -huh. intentar agafar-te una mica d'optimisme tampoc, no, caiguen allò l'optimisme ah. anal aquest de tots molt happy, tots molt feliç i tal, però sí que una mica de, de dir, bueno, tio, no passa res. I, i bueno, en aquest cas el presentem el dilluns perquè, perquè va caure així, no? Sí, perquè hi vam dir, vale, que... va, però <ríe> el presentem <ríe> el dilluns sí. i ja està. I sense sense pensar-ho més, en realitat. Vale. Vale. Pues... Molt bé, doncs continuant amb, amb l'entrevista, sort que tinc el Riqui aquí al costat que, que m'apanya tot, que si no això seria impossible. Uh, volia fer-vos una pregunta d'on surt el vostre nom, que és la Resilència i perquè us dieu així. Sí? D'acord. Vale. Um... Bueno, resiliència és un concepte modern de la psicologia que bàsicament és que és la superació de les persones, la capacitat de superar-se eh, és més antic es remunta també als materials com el metall o tal que els, es poden adaptar a qualsevol cosa. Eh, I és una mica això per exemple eh, tota, tota la imatge del disc està basada en la natura i tal i com els arbres es poden adaptar o poden trencar i, i bàsicament és, és superar-se a si mateixos, no? i ve una mica d'això. Superar les adversitats, exacte. siguin les que siguin. Exacte. Molt bé. I quines influències musicals heu, heu rebut? Com, com us definiríeu a, a nivell musical? A, a què sona resiliència? Bueno, jo crec que um, tenim el punt d'electroswing uh, que, que, que avui no tocarem gaire, no, però, no, però... Més tranqüis, però exacte però toquem des de l'electroswing, el drum and bass, eh, també el, un rap més clàssic, eh, una mica de fang també, vull dir, barregem, no sé, tampoc ens centrem en alguna cosa, sinó que bueno, hòstia, sobre aquest ritme podem fer alguna cosa, doncs tirem sobre aquest ritme, ja està, sense centrar-nos. Però i a nivell o d'influències, hi, hi ha de algú que us inspiri o que em traieu <coughs> idees? O, o... Sí, home, jo crec... Quan els dos venim del reggae o de l'ska o de, de, de, no, del punk o rock, tal, per tant, tenim un, moltes influències d'allà i en quan al rap, sobretot, obviousment, Adversaris, eh, també després hi han ens molava sí. també no, la la barreja que han fet de la Penya d'Orxata o grups com com Dremen, no, que han, han portat enllà més enllà això i han futuritzat més de ritmes diferents i Coses més eclèctiques ens ens mola bastant aquest rollo eclèctiques eh? Aquest, encà... am, aquest també ho tenim això. I és la segona vegada que diéu aquesta paraula i ens encanta que la que la dieu perquè que és fans. una paraula sí, que hem descobert aquí al pim pam pum des de fa molt de temps i nosaltres la a dir quan portem un grup que barreja així com a estils molt, molt eclèctics, no? Sí, acostumes més aviat no, contarem. Hardcore barrejat amb ska, no? Que Sí, que comença tranquil sí, sí. i després s'accelera, però I després desmesuradament. I després tornen a fer-ne i després És que core, tots els post, algo... Sí. Ecràctic, vaja. Ecràcticament parlant. I a nivell de, de lletres, a, a, a què li canteu? De què van les vostres lletres? I, I també una mica, ho hem parlat abans fora de micro, si, si voleu comentar, d'on traieu les, les bases. Vale, um, les lletres... Um, la, la idea que tenia és que jo, la veritat és que no he escoltat molt hip hop i no, no, no tinc molta cultura d'això, però tampoc no és un problema com per ficar-se. Per què no? Pues, pues anem a fer hip hop tot i que no tenim ni fava i ja ens anirem, anirem aprenent. I, però sí que la, la percepció que tenia és que, a part d'algunes excepcions, en general el hip hop sí que té un component molt important de l'ego, no? de, de, de reafirmar-se molt a un mateix, de dir jo soy el macho lo de aquestes coses. I no ens molava gaire això i volíem donar-li doncs, un, no sé, un caràcter més personal, més, més humà en plan de, de poder-te despullar una miqueta i parlar de coses més, bueno, més interiors que vadesco també. No? perquè a més, si ho has de, no, ho has de gravar o has interpretar davant de gent i tal són doncs, quines coses sig si no sé sónons quines vivències o sin quins sentiments que has tingut com moltes vedes doncs, Parlem de coses que, que, són, que són dolentes, comportaments que nosaltres tenim que a vegades ens ens ens mirem uns als i diem, doncs, aquí I hi ha aquesta part com de treball personal i de creixement personal, una mica uh -huh. en general volem abocar cap a, cap a, cap a aquest tipus de, de temes, però llavors, bueno, hi ha, també hi ha temes de, de tot, no? Temes així més bons rolleros o temes que són més de a vegades diu, que, "Que estàs Ah, uh, quatre frases al cap mentre estàs, que sé, a la teva habitació i penses el que t'ha passat aquest dia i, bueno, total, que, que no tot té una una intenció xispolítica, diguem-no, o molt profunda, però sí que en general intentem que aquesta sí estàn la línia, no? i poder, poder fer algun cosa que la gent també quan s'ho escolti aprenguin alguna coseta, no? que, que puguis tocar la gent i, i faci, porti una reflexió. Grans. Molt bé, i, right. i tot això on ho podem trobar? Quina, quina és la vostra discografia i, i on es pot trobar? Sigui en digital o en físic? Doncs eh, es pot trobar eh, per internet, està a resiliència.bandcamp.com o també a YouTube ho tenim tot allà penjat. A uh, altres llocs, així com Spotify i això no hi som, perquè, responent a la pregunta que, que feia ella abans del tema de les bases, doncs de moment estem en un procés doncs, bastant inicial en el qual és marafat les bases d'Internet, per tant són d'altra gent que les ha produït i i doncs, tampoc no no eh, tenim... nos poden registrar, llavors. Clar, no es, o sigui, no sí, perquè ha ja el Fed, no, i tampoc no es en enteraran segurament, però o sigui, registrar-ho, diguem a nivell més ja més formal, doncs no pots, bueno. Sí, tu sensures se... segons quines plataformes, no, sinó, no sí. és... exacte. I ara, el repte que tenim una mica és això, trobar una mica la manera de produir-nos les nostres bases, no? i poder i fer temes que siguin 100% resiliència. Molt bé. Molt bé Seguim endavant amb aquesta edició de 237, seguim endavant amb el Pim Pam Pum, uh, ara tornarem a tenir aquí el Resilència però abans volem acabar aquesta segona part de l'entrevista, preguntar-vos què ens cantareu? Ara Quins temes ens cantareu i, i de què parlen una miqueta? Uh, ara ve Pas a Pas, si no m'equivoco. Sí. Pas a Pas és un tema de la primera maqueta que vam fer ara fa 3 anys i que doncs, parla d'això que, que comentàvem, del creixement personal. És una cançó que parla des de que neixes fins que et vas fent gran, com vas trobant adversitats, les vas superant... I d'això, no? doncs, tota l'evolució que, té, que té, tenim les persones. És una cançó guai perquè molta gent ens ha dit que s'hi ha, ha sentit identificat. Sí, i, sí eh? i bueno, és i... que, que tots hem passat, no? mm. el que explica la cançó. I, I això és pas a pas. Molt bé. I la, la següent és Aborda'm. No. Abordam. Sí, és un text de, que vam treure d'una novella que es diu La revolta que viurem, d'Alivant Miró, que és un company de de Llaçans, i això ens va agradar alguns fragments de, de, de la novella, li vam comentar d'interpretar-la doncs una mica també donar-li forma de cançó i li va molà la idea i això hi vam fer aquesta cançó que parla una mica de de, de, de relacions íntimes, diguem així, bastant de forma elegant o una forma doncs, bastant bastant natural i senzilla. Molt bé. Doncs per doncs... totes... Digues, Cèdic. No, no, no dic... que temo, no? Que temo, ja, que, seran... que sí. Per totes vosaltres, Resil·lència al pim-pam-pum. Superat el primer repte de la vida que et pertoca Ets puresa, però no et toca ser una esponja Mentre creixes entre els braços d'una mare que t'estima sense les emocions i la por que tots domina Mentre busques l'escalfor que et dona l'amor Que és el tresor, més valuós d'aquesta vida Obres els ulls cercant, crear la realitat Un món que tu tot sol Vas dibuixant així de simple, pas a pas vas avançant, vas aprenent i assimilant aquest camí que aparentment mai es desvia. el col·legi toca aprendre, toca anar sense llibertats de decidir el que cada un sol necessita. Amb tecnologia que escanya la creativitat, fomentant la competència amb càstigs i premis. Acció, reacció, poca reflexió. Aquestes són les pautes de la nostra educació. Caus, t'aixeques, ho proves i ho superes. Plores, somrius, canvies d'objectius. Segueixes, avances, no te té cap obstacle se sents, però no controles la teva ment que Te no n'adones, per això mai abandones que la vida no és del color que can pintar grises persones, gota, gota comprens i evoluciones, desintegres els teus límits implicats que t'empresonen veus com afloren els caràcters es forgen les persones, la innocència infantil es transforma en egocentrisme adolescent amb la mirada bode prepotent Milers d'estímuls al subconscient, escepticisme, obres la ment. Vols ser gran, vols ser diferent, però les modes t'atrapen. Ets com els de més, però fes et parlen de revolucionaris, de solidaritat, de lluites als nostres avis. Veus que no tot és igual, que hi ha alternativa. Veus que la consciència és la clau d'aquesta vida, que qui no obre els ulls és perquè no vol. La Gavi estava bé, però ara pots aixecar el vol i amb la mirada tendre-hi contundent Lluites pel futur escrivin el teu present Caos, t'aixeques, tu proves i superes Flores, somrius, canvies d'objectius Segueixes, avances, no detec cap obstacle Penses, sents, però no controles la teva ment Te bones per això mai abandones Que la vida no és del color que han pintat grises Persones, gota, gota, comprens i evolucions Desintegres els teus límits i inclocats que t'empresonen I acabes l'escola i no saps el que et passa Penses i penses, no tens clar el camí que agafes. Estudies, treballes, o et quedes a casa. És el primer cop que et deixen decidir cap on avances. Tenir salut no és estar sol de malaltia. Salut és ser coherent, capacitat de superar-se. El món que t'envolta està malalt i no t'adaptes. Busques acceptació, obtens rebuig, vull un sentit on recolzar-me. Vull deixar de torturar-me, anar a contracorrent és dur, però no t'amances a hòsties, aprens, ho tens fruit de l'experiència, potser no és que es mereix, però si reculls el que sembres i apagues la tele. Escups amb ràbia, penso, per mi mateix ja sé fer a les ales, això que t'exposo sols és una vivència, utilitza-la si ho sents, aquí et deixo unes eines, actua conscientment, sempre que puguis, controla la teva ment, no deixis que et domini, riu, viu en moment present, cerca la realitat, observa, jutjat per millorar els teus actes, no sé anyalis ni critiquis, practica el silenci. La consciència és la millor arma per al canvi. Trenca'm els costums, tradicions i sentiments per a decidir realment tu qui vols ser. Ocurre lentamente llana, apenas te n'has Un dia decides canviar tu cotxe viejo. Quieres un coche fiato con aire condicionado con garantía. De casas formas una familia, pides una hipoteca, compres una casa. Tus hijos necesitan una... que els ulls aparta l'encens. Para la música i vine, estira't al meu costat, que sonin els violins irrespectuosos i que la base sigui la teva respiració, al teu alem. Olvida l'atenció, escapa les presons, modula la veu i canta, com fa temps que no has cantat. Abandona la por, traïciona la raó, clava amb la mirada, aguanta amb els ulls. Acosta't silenciós, que et revelaré un secret, sota pell tatuada d'asfalt, bateguen les dunes, esfores de rebel·lió ancestral, que jo formo part de la força que sobreviu a tanta ràbia, que salsa cada matinada per tornar a amb tu una veritat que no ve de l'alcohol una bomba de plenitud clava'm les dents, mossega'm el cor delicadesa i gust recorre'm l'espinada, vés amb els ulls dibuixa'm llenguatades fredes i calentes, fredes i calentes sentiràs contra tremolo amb tu oblida't la tensió escapa a les presons modula la veu i canta com fa temps que no has cantat. Abandona la por, pressiona la raó, davant la mirada, aguanta-me els ulls. Descansa els ulls de l'esta per l'espurna que torna, la retina aigua, part totes i cadascuna de les estructures de la raó. No preocupis de res que no siguis, senti les meves mans modelant-te el cos. Segueix els ritmes, fes que m'oblidi, pintarem els colors del foc. I escolta'm, d'un cap a només una mica. Brola'm, un vestit de saliva, una carta escrita en tinta xina. Sorgint cada ferida, sota de l'allogín. Cabra pels vidres, deixa que pugi amb tu al cel. I fem caure els mites. Obrida l'atenció, escapa a les presons. Focorna la veu i canta, com fa temps que no has cantat. Abandona la por, pressiona la raó, clava amb la mirada, aguanta amb els ulls. Olida la tensió, escapa les presons, modula la veu i canta com fa temps que no has cantat. Abandona la por, pressiona amb la raó, clava amb la mirada, aguanta amb els ulls.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 Sí, no la, no la coneixia la primera i m'ha deixat aquí petrificat, eh? Bé, bé, bé. bé. Hem fripat molt, guai, clar que guai. sí. Ah, sí, sí. Ah, sí, sí. Brutal, brutal com sempre. La gent de Resiliència aquí en direct al Pim Pam Pum per totes vosaltres. Sense s'estancar tant fer aquest programa, ens ho estem passant de llum, bé. Nosaltres també. <laughs> Perfecte. Clara que sí, clara sí. això es tracta. Seguim si voleu una mica més endavant, Replem una mica més al clau. Uh, continuarem amb l'entrevista que tenim preparada per vosaltres. Ah, uh, continuant amb aquesta entrevista, la, la, la, la primera pregunta seria: "Quines són les vostres cançons preferides?" Uh, per mi cuidar-nos és una de les més preferides mm. i dilluns dilluns també és, <laughs> òbviament és el sí, però s'enganxa tant que no. <laughs> dilluns és molt gua perquè també ara de qui res la tocarem també. I mola perquè ens recorda una mica tot quan vam fer el videoclip, també, que va, ser, va estar molt bé perquè vam fer amb la gent de... Aprofito ja per presentar una miqueta la cançó. Uh, la van fer amb la gent de, de la Pa de, de la Bordeta, que té un bloc ocupat allà a Sants. Llavors van gravar el videoclip en el seu terrat no? i va, ser, va venir molta Olé. gent d'allà al barri, van fer com una paella, van fer el concert i tot. I llavors bueno, el videoclip ho podeu veure i transmet, no? ens transmet sí, sí, bon, sí. bon record. És guai. Que guai. Olé. Olé. Molt bé. Bueno i jo us volia preguntar quin vol us recordeu com el més brutal de tots els que heu fet jo uh, el de Mancor vem fa un mes una vam... menys. sí una menys uh, ve estar per Mallorca i vamem tocar wow. l'ateneu popular de de, de Mancor i tot que Lutot... erava... com com es diu ten-lo to l'ho tort tort sí. Jo, la memòria, la, la porto malament. Uh, va, ser, va ser brutal, perquè tot i que era la tarda, era després d'una calçotada, allò que dius que la gent està allò ja pesadeta, de Païn, tant menjar... No? Eh, però va tindre una raúda increïble, i com que era molt familiar, i va ser tot molt proper, i, i al final ho teníem de fer a dins, ho vam fer fora, i encara va ser millor, ah. fer, fotia un temps de la l'hòstia, eh, va ser una tarda espectacular. sí sí sí. I ho estar en una, en una calçotada amb concert després i he de dir que el vi de la calçotada... ajuda. Ajuda. ajuda, ajuda. Tot ajuda. ajuda. Tot ajuda. <ríe> bueno, potser després d'avui el millor volús serà el d'avui. És molt probable, és <susurra> molt probable No <susurra> pilota, no? <susurra> Bon intent, depèn, bon intent. Eric. Depèn de, de ratos. S'ha de, de provar, Depèn de provar. de ratos que deu per aquí. Pot ser el millor bolu. I recordeu alguna anècdota d'aquestes dignes d'explicar, de, D'algun bolu, d'algun viatge o així? Ehm, um, així, com anècdota graciosa, no, però en una mica, sigui, eh? una mica sentimental, no, però o si sigui, ens mola molt el el que tenim ara mateix de, de que tenim una infraestructura molt, molt senzilla per muntar els bolos, llavors de seguir doncs podem acoplar a qualsevol eh, espai, no ens deixin tocar. Llavors això mola perquè cada cap de setmana hem put trobar algun bolillo en algun, en algun lloc i, i per ara doncs hem estat en un projecte super guais amb, amb gent molt maja, no? Vam estar, bueno, hem estat quasi sí, amb la gent de la Rimaia, de, de Barna, després vam estar també, eh, no, no mai descapta la feina més deu també Mas Déu, i... durant durant el dia, un dia o vam estar, ehm, a Vilaçada d'Alt també un projecte que tenen una gent allà que que estan vivint doncs, una casa ocupada i tal, i, i molt bé I, i crec que en veritat la més guapa és això, no? El fet de poder anar coneixent tots aquests projectes i, i que la gent també doncs de la nostra música i, i es nota, no? que, que hi ha bon feedback i i la gent també també ho gaudeix i tu ho deixes i, i Sí, sí. Les anècdotes així més gracioses serien del de, de la anterior amb Ressaca, Exacte. que allò sí que, era, nou que ens anava, era un Érem nau, clara, nadavam dal de a començar no? no I i, i s'havien donat situacions com ara de membres del grup trallant des de l'escenari, no? Okei, en directament de l'escenari. Clara que ja se de l'escenari, un I estava en la Rasaca, okei. A la no al mitj de la muntanya. Era, no sabis sé si quin moment estabes en ressaca i com ben estabes buscant. Sí, no, no. Jo crec que la estaven buscant. Sí, constantment. ens hem relaxat una micaet més, però bueno. Però bueno, som els vimis quan vam Grans. Bueno, I ara quins plans de futur teniu? I on us podem veure venir veni a veure en directe? Um, bueno, plans de futur, bueno, de moment l'estiu el, el tenim bastant ple. De moment Van sortint coses molt interessants. Eh, el pròxim, és la setmana que ve, toquem a Ripoll. Uh... Bueno, el pròxim és dissabte, perquè sí, hem puntat abans sí, a Berga. No uh, sí, és veritat. Uh, Berga. Que són tot, jornades que tot, tot, tot, fan tot, tot, en suport tot, tot, tot, a Anteti, que és el, el Chaval de Berga que, uh -huh. que volen fotre la presó per un suposat que el vot en un regidor del PP. Sí, llavors sí. anem a fer suport i tot, això. Tot, tot. I després sí, ja és a Ripoll el dia 12, el dia 13 tenim dos. Un, oh, bueno, un ha presentat i l'altre és secret. No? <laughs> ja no està en secret, és igual. L'altre <laughs> és, no fa... és privat i ja està desemosi. Sí, eh, al 12 que toquem, al 13 toquem a Malleu o la trobada de Teneus i Casals, mm. amb Colp Diluvi i Smoking Souls i sí, Em sembla que tindré un parell de, de corresponsals del Pipampum sí, no? sí, allà. Sí, sí, sí. Sí, al i Lisma estaran per allà. Molt bé. Sí, serà, serà un... aquest dia és una mica la nostra prova de foc, perquè sempre hem tocat allò en llocs petitets, llavors un escenari així gairebros igual s'ens se que da gran, però bueno, ja estem mm. No, no. Estem no. treballant una mica el tema per. Vosaltres mireu endavant i foteu li caña que ja. això ja s'ho va fe. Sí, després ja, a ja un bueno, partit es després estarem al 19 aquí a prop. <laughs> estem a, a Cerdanyola, que crec que ah. crec que si no va a que la gent de de RAN de Cerdanyola que fan un any i monten també un concertet a l'aire si no, i, no. i Sí. Ole! Sí, sí. Ole. I, i ole! I l'Isma no ho sabia. I jo no ho sabia, sí, sí, és veritat, encara no ho han dit. No, amb la gent de Gran Cerdanyola compartim el Buirac, que és un casal popular d'allà que tenim, i, i bueno, la veritat és que estem una mica de pega perquè ara l'Ajuntament ens, ens ha posat un expedient i... No sabem què volen aquesta gent, però bueno. L'Ajuntament sempre sempre tan simpàtic, no? Sí, mm. sí, sí. sí. Mm. I això I que sona del compromís. Son... Bueno, bueno, bueno, ara... Sí, sí, sí, lo, lo que sigui, lo que sigui. Que <laughs> sigui. <laughs> això ja és un altre programa, no? Cor corramos un estúpido <laughs> velo. Sí, sí. Yo... Mino saber. Molt bé. Continuant amb l'entrevista? Pues venir, Dani. A veure que se'ns... El públic se'ns... Se si vin arriba. Ja, ja, ja sí, molta, gent, ja molta gent, a molta sarda, és un tema delicat. Sí, és un tema delicat el sarda. <ríe> Volen els cóctels Molotov? <ríe> bé, bé, bé. Anem, anem per bon camí, vol dir. Vale, continuem amb, amb aquesta entrevista, una pregunta a un xic filosòfica, però us la faré. Què és per vosaltres l'excelència? Què és per vosaltres estar fent el que esteu fent? Ehm, um, jo parlaré per mi, llavors. Sí, sí, sí, sí, sí, sí clar. A veure, uh, és una mica el que, que o sigui, portàvem molt temps que teníem ganes de fer, que és poder tenir el nostre grup, poder fer eh, això, el que ens vingui de gust, el tipus de música que ens vingui de gust, amb les lletres que ens vinguin de gust, també d'expressar moltes coses que feia i temps que teníem dintre i teníem ganes d'explicar de, i això ho comentava, de poder anar pels llocs i sense, sense demanar gaire res a canvi, donar-ho tot i tot el que vingui de tornada doncs, doncs millor que millor i, i pues, no sé, és, sí, és, és una experiència brutal. Una experiència brutal una... Sí. un somni, podríem dir, I, no? Sí, compartir-ho almenys jo, eh, jo considero en Ferran com un germà, ens coneixem des de, des de ben petits, per tant, encara és millor, no? Si ho fas amb, amb una persona que t'estima tant, tant. Doncs, eh, per mi és, és que, és, que gran. és algo increïble i es nota, i es nota moltíssim quan treballes a gust. A part la, la DJ és la, la meva companya, també. O sigui, és que està tot en família. Sí, família. Sí, som, mi, sí. som com un trio, anem sempre els tres. <coughs> uns, de, mica en mica cercant somnis, eh? Molt bé. Sí. bé. Que guai. Bueno, pues, per acabar, ja només era saber si volíeu afegir res més abans de tocar els temes de... que tocareu ara. Um, bueno, podem aprofitar per me que promo, no? Igual. Si la gent que ens ha escoltat doncs, li ha agradat i li agrada el que fem... Doncs que això, Podeu entrar tant al youtuber que, que trobeu les nostres cançons. A la mateixa descripció del YouTube hi ha l'enllaç per descarregar-se el disc i ho podeu escoltar, ho podeu difondre. Si teniu ganes de muntar un concert i voleu que vinguem, doncs nosaltres ens adaptem a tope, el que, el que sigui. Tenim ara ganes de tocar amunt i avall. En i... som testimonis. Sí, no? <laughs> I això, doncs, de que, que avanti i a, i a difondre això a tope. Sí, aquesta era la segona part que tenia aquí apuntada que, que, que us podem trobar a Facebook, a Twitter, a Bandcamp, no sabíem també. lo del YouTube també, ho apuntem i pues sí, doncs, sí doncs, i Instagram no. i Facebook ah. o on sí, s'han ficat un mica amb les xarxes, sí. no? Perquè, Va, eh. plan, ja que fas algun que n estàs orgullós, doncs comunicar-ho tope i, claro. i, no? i estem a tot arreu. I també doncs per últim agraïr vosaltres també a la gent del Pim Pam Pum que us ha molt molt, ens heu acollit superbé i moltes gràcies. Per nosaltres un ples, és, sí. és casa vostra per sempre i per més. Moltes gràcies per venir, ja ho sabeu, ara, no? Ara venen dos temes més i i després seguirem al programa normal, que si us voleu quedar aquí i seguir fent la patada, encantades. I tant, i tant. Don't seguim amb residència. Vinga. Això diu, me'n recordo de vosaltres, és un tema que parla de quan tens les amistats lluny, estàs lluny de casa, tens la família lluny, i te'n recordes d'ells, no?, amb carinyo i amb tendresa, i vam escriure el tema i diu, me'n recordo de vosaltres. Diu... Me'n recordo de vosaltres quan cau el sol, arriba la nostàlgia, trobo consol, encén la llum tènua, crea que diu, pillo micro i ella ja riu. Els llibres, les birres, amics que t'estimes, t'ajuden, aprenen i fem noves rimes. S'estiren els dies i fuig la foscor i amb vosaltres la música sona molt millor. Per sort hem après a compartir el dolor, hey, hem après a donar-nos calor. Les mentides no s'obliden però portem millor Si estem amb els nostres no hi ha por Gent meravellosa va creant un món més digne Recordo la història, veig cada victòria Però cap de nosaltres mai serà lliure Fins que no hàgim esbutzat l'última porta Me'n recordo de vosaltres quan cau el sol Arriba la nostàlgia, trobo consol Encén la llum tènua, crea que el diu Pillo el micro els llibres, les birres, amics que t'estimes, t'ajuden, aprenen fem noves rimes, s'estiren els dies, fuig la foscor i amb nosaltres la música sona molt millor. I que et volen sol, et volen controlat per això hem après a viure en comunitat, et volen trepitjant als altres quan calgui, però per sort has après a ser solidari la empatia cap als altres les diferències, saber donar les gràcies, abraçar-nos més, més sovint escoltar la resta, escoltar-nos per dins i celebrar-ho sempre amb una copa de vi me'n recordo de vosaltres quan cau el sol, arriba la nostàlgia trobo consol encen la llum tènua, crea caliu pillo el micro i ella ja riu els llibres, les birres, amics que t'estimes t'ajuden, aprenen i fem noves rimes s'estiren els dies, fuig la foscor i amb vosaltres la música sona molt millor forma del amor y creo que se ejerce sobre la base de la honestidad, que es la otra amistad. La amistad del te quiero mucho y qué lindo que sos, es de verdadera amistad. Los amigos, cuando son amigos de verdad dicen lo que tienen que decir aunque duela. Y eso se refiere a las personas y a los procesos colectivos también. Entonces, eh, la amistad es a veces difícil atraviesa periodos complicados, pero cuando uno ama de verdad, en el amor, en la amistad, ama las luces y las sombras de cada persona. Me'n recordo de vosaltres, cuando el sol, arriba la nostalgia, trobo consol, encend la llum ténua, crea que adiu,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 Això és un tema que parla de solidaritat, parla dels dilluns, i diu així... Un dilluns de merda, plou i venen tempestes, al sud algo nou, bona música, energia, flow i a les 9, 16 desnonaments de nou, barris, nens i avis al carrer, barri unit, barri combatiu, no és estiu i en quedat xops, injustícia, percepcions senyor jutge, percepcions sota la pluja que el destí si no ho res ja el conec de fet l'he repetit fins acabar-ne fart a capassos saturació, l'habitació dels mals endreços posar pedaços a cop de decret dilluns negre in a concrete jungle com cada setmana insuportable l'absurditat encara no ha estat desnonada bufetades feu estar el got i no t'aguantes un castell de prioritat si el teu benestar ha de passar per damunt dels altres. I em pregunto si és normal i si és el malparit que us vol fer mal són Diferents percepcions, però no justifiquen les teves contradiccions I l'odi deixa pas a l'autoorganització, a la pluja El barri es neteja l'enveja, fuig pels carrerons L'altre surten dels palaus una una i demanen mil disculpes Però el mal, el mal ja està fet No ens heu deixat ni les engrunes, sou la burria d'agues al coll Segueixo moll i un dilluns de merda plou I venen tempestes del sud d'algun nou Bona música, energia, flow I a les 9, 16 desnonaments de nou Barris, nens i adis al carrer Barri unit, barri combatiu No és estiu i han quedat xops, injustícia Percepcions, senyor jutge Percepcions, sota la pluja La cistella mig podrida ens faran creure que és el pa de cada dia però es pot arreglar, tornar a començar i fer-ho millor, recordar els parants ja saps, error, no tornar-hi a caure després de la tempesta arriba la calma plataforma, herois del poble, és exemple 110 dies acampats a Matlleu des d'un despatx, mai no ho entendreu canvi de visió nova percepció radiografia cap a l'interior mentre hi hagi una injustícia en aquest món no descansaràs però mai serà sol oblida la por el que et fa mal et porta coses bones coincidir pel camí amb grans persones veure l'altre com igual és una victòria saber que ningú és imprescindible tot depèn del color del vidre, poder tornar a riure, puja el tren que et faci més lliure quan passi l'hivern. Torni el teu somriure, torni la il·lusió, la única missió, cuidar-nos per damunt de tot. Nen, I un dilluns de merda plou i venen tempestes al sud, algú nou, bona música, energia, flow. I a les 9, 16, l'esnonament a les nou barris, nens i avis al carrer, barri Unit barri combatiu, no és estiu. Hi han quedat xops, injustícia, percepcions, senyor jutge, percepcions sota la pluja i un dilluns de merda plou i venen tempestes del sud algú nou bona música energia flow i a les 9 16 desnonaments de nou, barris nens i avis al carrer barri unit barri combatiu no és estiu i hem quedat xops injustícia percepcions senyor jutge percepcions sota la pluja són percepcions senyor jutge són percepcions senyor jutge són percepcions sota la pluja. Percepcions, senyor jutge. Percepcions, senyor jutge. Són percepcions sota la pluja. Una mica de soroll per a silència que al Pim Pam Pum a cada condena. Brutal, Gràcies. Gràcies. Brau. Moltíssimes gràcies, eh, companys. Moltíssimes altres. Merci. Molt bé, doncs si us sembla bé continuem amb el Pim Pam Pum, continua aquesta edició 237, arriba ara la música enllaunada, arriba la música combativa en diferents formats i en diferents estils. Ara ens, ara ens hi trobarem. Escolteu el Pim Pam Pum, el programa de música combativa de Ràdio Trama. En directe els dijous a partir de dos quarts de vuit del vespre a radiotrama.cat. I els dissabtes, a partir de les 8, a Ràdio Terra, la veu dels presos catalans a la ràdio.cat. I també a l'FM de Ràdio Pinsania, les zones lliures del Bergadà. Més música combativa, això no s'atura. Seguim aquí als estudis del casal independentista i popular Can Capablanca. Seguim aquí els estudis de Ràdio Trama, amb aquest especial 237 amb els Resilència. Quin volafo en zona Sí, sí, la que encara estem asturades. Ovasió eh? final, si com, com calia, com havia de ser, bé la gent de can Cancapa. Gràcies per ser sempre. Ara això de punxar mp3 bueno. tindran re gust a poca cosa, però bueno. bueno ara tornem al pim-pam-pum. No a estem a, veure, a la si cova, no però... Ens posem a cantar, eh? Sí, bueno, podem fer karaoke, no? <laughs> Home, el pall ensenyant al Castro també en, en un moment. Dani, si vos tirar alguna, ja saps, aquí estem. Que tot és argo, que tot és argo. <laughs> és que als estudis de Can Capablanca hi ha el Dani Castro, l'MC, ex de Bonaçó, de Cerdanyola, bueno, un, una eminència dins, dins de la gent que canta. <ríe> és així, és així. És així. Bueno, si vols anem fent i si t'animes ho dius i vens aquí. Seguim amb el programa, ara és el torn de l'Èric que tira la primera bala enllaunada. Sí, jo, jo estic molt content que de moment heu aconseguit que, que el Ferran i el Naïm segueixin aquí, de moment estan amb nosaltres el programa, així que, que tot va bé. I llavors eh, bueno, Jo també us volia que porto molts dies sense venir, <coughs> així que no, no em jutgeu gaire. Però jo per començar us porto perdoneu, <coughs> un tema molt tranquil, que és de la Maria Arnal i el Marcel Vagès, que no sé si els coneixeu, jo els he oegut fa poc. I la veritat és que estan una mica en el mundillo, així com en plan que surten per la ràdio i aquestes coses, però fan una música bastant interessant i us porto un tema que és una versió de Luvidi, que és aquest a la vida que em va encantar i és d'un... Aquesta gent lo que fan són com versions i remescles molt de, de, de cants populars i antics i, i a mi m'ha semblat interessant. És del seu CD que van treure aquest 2017, que és 45 Cerebros i un Corazón, que és, un, és el que van trobar de fet, en una fossa comuna de la Guerra Civil. 45 cervells i, i un cor, que, que fa pensar. I res, doncs, us deixo la Maria i el Marcel amb aquest A la vida, homenatgeu vidi, aviam què tal. Quin plom és gran... Caduc a dins del meu poc cos, quin raig de foc que sent Tu a dintre meu, que fort que bufa el vent, aquesta nit suau, quines coses més estranyes que passen prop de mi, què passa aquí on sóc, que tinc regust de res. i anem passant, anem i vaig passant, vai i anem compartint sense cap novetat a poc a poc els minuts, poc a poque et l'hivern tots passant un camí. ant-ne tants i tants i tantes coses més que neixen cada instant. Espero tant i tant de tu esperant, moro amb tu. Mil trencaments de viure, mils i mils d'enemics, tot contra tota vida, cops amagats, muntanyes de parants, enganys i més enganys, paraules sense lletra, imatges sense vida i un arma a mà pel que pugui passar.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 d'avui de buida, tanco els ulls, Baixo el cap la sang Puix el cap i el cor em diu que sí i el cervell em diu que sí i tot també és un sí que mai no acabarà Cantua la vida sí Cantua la vida sí Cantua la vida sí. Bé Aquesta és una enganxada de toro típica de, de pim-bam-pum, que estan fent les nostres coses per aquí, parlant amb el Resilència. M'estava mirant, mirant el disc del de, volumen 2 del Resilència, molt xulo per cert. I m'he despistat. Oh, i... Sort que hem dit que cada 30 segons, però em eh, s'ha donat igual, també. Eh? Sí, allà estava a temps. El pa, estava... Sí, el país sempre està sí. atent. El país sempre sí. està atent. Vale, vale. Perdona, Eric, veus? És que m'ha pillat el toro sí, i m'ha deixat un micro, però no passa res. quin desastre. No passa bueno, res. Això no, no, que... no sé que us ha semblat, estàvem aquí del Xerrameca, però jo us recomano que, que l'escolteu amb tranquil·litat. Per mi, amb aquest xorro de veu que té aquesta noia, és quasi millor que la de Uvidi. Sí, mira eh? que us dic, eh? Sí, eh? Hòstia, el ha dit. poca broma, eh? Dit, eh? Poca broma. Dit, eh? No, no hi ha ningú del coll aquí, no? <ríe> <ríe> Molt bé, doncs eh, de Oca Oca, és el torn del Manol que, que comença la seva primera ronda de música combativa, més enllà del, del, del concert que encara tenim tots i totes a la retina de resiliència doncs Sí, doncs, més enllà del concert de, de Resiliència, el meu primer tema és d'un grup que es diu Resiliència. Ah! Ja, ja. Uh, no es mou més enllà, doncs. No es mou gaire. Però té truc, això, que jo ho he vist. Sí, sí, sí truc, sabem, eh? ho sabem. Tinc una pregunta... A, a a que de són de Chile! No. És que el Manolo sempre tira, bueno, li, li agrada molt la música que fan a, a Amèrica Llatina. No, tot i que sí que hi ha un grup que es diu resiliència de Porai no, en, en aquesta qquació no, ho sap. Són les companyes que han vingut avui. I Així fora d'entrevista m'agradaria fer-vos una pregunta de què ha fet el, el disseny del, del disc. L'has no. fet tu, eh? Sí, sí, sí. Que abans has comentat que era... Naim, l'has si tu? Sí, l'ha sí, sí, fet junt amb, amb la DJ, que és dissenyadora. Els dos vam estar treballant Grandes. el disseny. Pues felicitats. Eh, ens, és agrada, ens agrada és una guapada. Sí, sí. Doncs mireu, gràcies. jo porto un tema que es diu dubte que té, abans comentau que teníeu alguna influència també del, del drum and bass i així, i i trobo que aquesta la té bastant, uh, em sembla que aquest tema és amb el subversa. Correcte. Wow. Un, un grup que ara últimament hem portat també perquè ara estan treient un nou disc que es diu Ador. Ja l'hem tret, ja tret. Ja tret, estic sí. portant tota la setmana mirant i no deixo. <ríe> calentito o calentito? Ja el tinc, està en descarrega lliure ah, per tothom. Bueno, pues ja, ens, ja ens fotrem d'hòsties a veure què el porta. <ríe> ah, doncs això, ah, seguim amb el resiliència amb dubte. <fut> Prenc decisions, sigues quarent. Octes de dèbils, de bats estèreos. Tu no escoltis a la gent que diu que hi ha alternativa. Varis camins per només una vida. Quan el poble s'indigna, la massa es mobilitza. La por de la banca si s'il·lumina. Cremen carrers de consciència. Pesa més l'ètica que moneda. El raval reclama respecte i justícia. Justícia injusta que el pobre genolla. I el crim que la compra riu mentre s'omple. Les butxaques amb cada sobre. Millonades per la caixa. Barricades creixen a gràcia. sempre, a cada passa, a cada instant, dupta, dupta sempre, no hi ha certeza, no hi ha veritat, dupta, dupta sempre, a cada passa, a cada instant, dupta, dupta sempre, s'ha de obtanéix la llibertat. és clar. diferència cabdal el altres amb principis intactes forència elegància en els Zaques. ells els primers sempre volen més. Escolta interessos de sobre entre vicis i compre sobre del poble demant amb l’estalada una factura elevada justificada. cops i vales renten la cara el mosso dispara si no pregunta di Esther Quintana. Dubte sempre, a cada passa, a cada instant. Dubte, dubte sempre, no hi ha certesa, no hi ha veritat. Dubte, dubte sempre, a cada passa, a cada instant. Dubte, dubte sempre, que del dubte neix la llibertat. Tenc certesa, no sé el camí, però si on vull arribar que sí, que no, que potser segur que cada cop que repeteixen s'entén te o mur, que costa que es trobin longitud i latitud que en la vida no ens ha de fallar mai l'actitud solitud o companyia, història o filosofia rapa amb banda dia a dia fins la plenitud mai té saitud, o jo la meva olla netejant per els vinils amb pulcritud són les petites coses que m'ajuden a viure amb el plaer de dubtar quan a la nit em poso escriure no sé si cantar-li la lluna que un brilla com ningú que entre el silenci com una indescribible fortuna o fer el tonc i vomitar contra l'estat de benestar dubtar davant d'un mosso si avança o ataca atacar el govern corrupt S'ho sí. passa a cada instant dubte, Dubta sempre, no hi ha certesa, no hi ha veritat, llubte, Dubta sempre, a cada passa, a cada instant dubte. Lluta sempre que el dubte neix la llibertat en Dubta sempre, a cada passa, a cada instant dubte. Lluta sempre no hi ha certesa, no hi ha veritat, Llute, Dubta sempre, a cada passa, a cada instant dubte. Dubta sempre que del dubte neix la llibertat. que la cara, però mai el somriure. Un motiu per viure, un motiu per seguir. S'han empresonat, però seguim aquí. Ara i encara, ara i encara. <totit> Yeah. All right. All bueno, right. Una miqueta de canvi de registre, mol de, no? de, de lo... sorprenent com sempre, de lo que ha sonat avui de sí. de resiliència. Sí, sí, sí, És un canvi mm. radical sí, canvi, sí, ja us ho he dit abans, eh, o sigui, passem... d'una no banda a l'altra, sí, sí, sí. Eh? Sí, sí, sí, sí, sí, i sí, respecte exacte. a lo que dirà tio també, no? dir, es sí, nota també. que em sembla que respecte el que vindrà ara també, també? sí. Segurament sí. Al final s'ha ah, d'acabar el, el reiki. No va. va, me la tiro jo. La meva primera la... És, una que... és una banda que es diu Polvora, que venen de a ver, com es diu Artellano, de Perllà Navarra. I és una penya que són uns col·legues de la Mireia de Terrassa que van vindre, sí? van vindre a veure-la i vaig coincidir amb ells, i em van regalar fins i tot el algun CD. No? És aquest CD que es diu Munduari Vira del 2016, no fa gaire, i mai ja veuràs que això quan ho vaig escoltava i dir això me'n van donar més d'un DCD i un anirà per tu segur. Això que és pel Pediascara? Sí, també, segur eh? que sí. Quan escoltis el disc ja veuràs que sí. Mallorca de la Bona, doncs. Són esvolvora i el tema que triat es diu Certain. Mira, necesito un like de teddy, pero ten que caber tu canon, arte Gucci, la enseñanza, tú soy tan rebelar gorita. A rochelight, quiero hacer que torrizará, aso amaito, ta es Pero ikus ten stek galeta tik barna mos cormos coracho acucha cena leno lrca nutaco pensa dira inor soy sulager turasen Triltonzen gawe conasturar en cosas que han encontrado suerte ciudadenas que igual caletica cho aquí bilson sira neta zure arrebak extrañeta si no es tristilidad data beníssima. Venguapa, eh? venguapa. Vallaruca. Bona vallaruca, bona ballaruca, bon rollo el que s'ha quedat aquí a Cancapa en aquesta edició 237 del Pim Pam Pum. Continuem amb més música combativa, però no marxem d'escaleria. Venguapa, Eric. Eh, Deixen de que volvora, vol dir pólvora i ah. ja la cremarem, ja la cremarem. Ja la cremarem. Però... Ja la estan estem reblant eh? ja el clau, hem passat sobradament l'Equador del programa eh, amb el concert de residència i les els temes en llunats que estem tirant eh, després d'això. Uh, em sembla que em toca ara a mi. És un... sí. Mira, us porto una cançó que és del Fermín Mogruza, és, un, és una cançó extreta d'un poema del Julengo i Cotxea que es diu Perverzi Tatea i que està extret del lli... de llibre Tractatus. És la cançó Pantera Belsa amb el Fermín i la mata a les, a les veus i el mateix Fermín amb el Charles 58, que és un projecte de música d'app de Barcelona, uh, des del Black Is Belsa, uh, des de l'Art Santa Mònica, de Barcelona, sessions, han registrat a l'Ar Santamònica, a la Pachita, a la Panxita perdó, de Barcelona també i a la Contracalea House de De Llun. És un tema del 2016 que vull dedicar molt especialment a la meva companya de vida, la meva Ole. estimadíssima Núvolia, que sempre li dedico un tema en aquest programa, clau que sí, una mica sobre ell també. Sempre, sempre és un tema a ella. I Reis, us deixo amb ussou amb, amb, amb O dos, clar, clar. clau, <laughs> amb aquest pantera belga. No serà, no serà, tu serà. Ha estat el Fermín Mongoruza, aquí al Pim Pam Pum, amb aquest... Mm, uh... Quin flow, eh? Flow. Des del Black East belge, aquesta Pantera Belge, guapíssima. Panteres però negres amunt. Res a veure amb, lo que amb les concarrades bueno, que ens feia abans. No, però bueno, no clar, eh? sempre trobarem a faltar els Corta això és evident. Però bueno. Sí, però mira, abans em comentava el Ferran que els va veure en, en directe el dissabte al concert de la... De la directa? De la directa. I què, què tal? Doncs, doncs ara li estava comentant que va ser un bolazo sí, de l'hòstia eh? perquè clar, amb, el, amb aquest comentaves amb el Chalart 58, que és el producte aquest d'adap. Doncs, com un format diferent no? També porta sí. un trombonista, porta la, la corística que és la de la, la King Kibit wow. i, i, i Kim Moya que és un artista de que fa així pintura en directe no? i és un format bastant guapo. Llavors toca els temes aquests que ha fet ara amb el disc que comentaves i els clàssics de tota la vida. Sí, el eh? no? de, de Frente, el oh. Dab Manifest, això, també amb, un, amb un rollo així com Passat a Dap que és bastant curiós, sí. però que, bueno, que, que us rebenta i va ser un balazo. Guapo. Sí, sí, I, com que és guapo. el Dab Manifest Passat a Dab? <laughs> <laughs> és post-Dab. És bastant eclèctic. sí. Ens sí? <laughs> agragarà segur. segur. Bueno, Arriba't un altra MC a la sala. No sé si estan fent negocis amb el, amb el Dani, els deixarem pensar Ha arribat el Mar Palli a triple pulmó des de Sabadell amb molta amor i molta ràbia, clar que sí. Bona tarda. Bona tarda, Bona tarda. Bona tarda guapo. <laughs> Bé, bueno, mentre, mentre aneu fent negocis eh, seguim, no? Segona, seguim, seguim. segona ronda. La segona. Bueno, jo, jo us he dit que portava dies sense venir, que portava coses molt eclèctiques, és la paraula que farem servir més avui. Us porto un grup de València que tenen l'honor de... de de definir-se a elles mateixes com l'únic grup de, de música en valencià que canta en castellà, són les víctimes civiles. I no fa gaire, aquesta tardor del 2016, van treure un gran CD que es diu 40 anys d'èxit del postfranquisme espanyol. I, i Us porto un tema que, atenció, es diu... Heteronorma i relaciones de poder en la época de les representacions del capitalismo postfordista. O, entre parèntesis, Canción total. tinc moltes ganes de saber què en penseu. He dubtat molt de si portar-la, però al final m'he animat perquè per això també estic aquí, així que vinga, Canción total. No T'arrisques. prevenirte una guerra. Clasificarte como nada Bombardearía con mi deseo días y hacían tenas, impulsándote mi lenguaje hasta que repitieras la... d'aquestes seccions teves de troballes. Grande, grande sí. que el bim la tornada de l'Eric, per tot lo sí, val. Sí, sí. La primera vegada, aquesta... però ben ah. tirada. Eh? Gràcies, gràcies, gràcies. Tenia moltes ganes, tenia els meus dubtes. I havia Estava a punt de tirar un altre tema seu d'aquest CD que es diu Coca-Cola Creative Commons, però al final he, mm. he decidit aquesta. I rem m'alegro que us hagi agradat. A mi, sembla... bastanta, a mi fa bastanta gràcia perquè aquí tothom diu que li agradava molt i això perquè tothom estava a la seva xerrant. Sí, eh? sí, sí, sí, sí, sí. Això, això, sí, és, sí. Això és un secret. Això no és, un un sincer, és un home sincer. <ríe> I per últim, també m'agradaria explicar que hi ha gent de Cactus Sabadell aquí, sí. i jo no vull saber qui són, però prefereixo no saber-ho. <ríe> uns cracs. Que, bueno, que, que són bastant fans de Cactus, perquè és lo típic que quan tens un rato que t'estàs avorrint i estàs trit i això, però et fiques una mica a mirar el seu timeline i, i fas una <ríe> risa. I, rius una <ríe> i sí, els rius mica. I els que el concert que han fet hui Resiliència de Cactus Sabadell. Sí. Ah, Ningú sap ah. que eh? sí. Ningús ah, no. Jo crec que algún dia podríem fer una entrevista a Cactus Sabadell, o sigui, poden venir bueno, sí. passar muntanyes i així. Sí. Sí, no? sí, sí, sí. Com la brigada Morenata. Amb la veu sí, distorsionada, que havien de fer un programa de ràdio que és havia un rumor, hi havia un rumor. Rumores, rumore. bueno, i, I comentar també que a Manlleu tenim els nostres Cactus Sabadell, no sé si altant, hi ha una penya que es diu Plata i Plomo. Sí. Uh -huh. <laughs> Que, bueno, han agafat una mica, han escola, podríem dir, la gent de, de Cactus. I llavors tenim allà la, la nostra pròpia fauna local, no? amb, la, amb els temes de la política d'allà. Doncs també fotem canyeta. Clar que sí, plata y plopo, que no falti. Molt bé, continuant amb aquesta edició 237, eh, abans, us vedem, eh, abans us parlaven que tenim aquí també el Dani Castro, l'MC que ens va fer el trapi de fer-nos el programa aniversari de Can Blanca i que avui torna aquí a visitar-nos al Pim Pam Pum en una altra edició. Eh, és un ple. tenir totes vosaltres en directe el Dani Castro, que havia a se un parell de temilles també, que dius va què ens portes? Ah uh, no, no te me creo, ¿no? A todo esto. Pues no por ti, no por tu red, no por tu red. Por tus mateix que el otro día y ya vos con han vingut de resiliencia, casi lo digo bien, ¿eh? <risa> sí, es que lo eh. digo también otra vez. Es que aquí Se viene a lo que se viene Bueno, como estamos en familia claro. Vamos a cantar dos cancióncitas Y no nos oye nadie y no no Sí, bueno, sí nos oyen, nos oyen muchos Gracias por escucharnos <risa> ara, ara. Eh, y, y bueno, vamos a, a amenizar Todo este rollo, guapo claro. Venga, ah, Enrique me dio una base Esto es sin probar ni nada ¿eh? A tope ahí Súbele, súbele Hola. Yo no me siento. G uh -huh. Bueno, este tema es dulce mierda. Porque estamos siempre peleando. Ahí, haciéndonos sangre, también duele. Cuando una da todo y no recibe, sacrificarse a morir sin saber por qué una vive, una decide. Se mantiene, sobrevive o se recicla en un mundo en el que muere dulce mierda. ¿De qué sirve si no recuerdas? Aquí se rinde el que suelta antes la cuerda. Borrar sonrisas, querer vivir deprisa, sudar camisas, vernos en las cornisas, como palomas peleando contra halcones. Que nuestra historia está contada entre balcones, igual tan antigua, la lucha que la represión. Nos tienen miedo y nos quieren en prisión. El colectivo de la vida no perdona, nunca olvida, inconformismo pa' aliviar heridas. Que la injusticia es nuestro punto de partida y ser rebelde es nuestra única salida. Porque es delito compartir los ideales. Nos enfrentamos sin condición ni modales El compromiso, suprimir clases sociales En la causa del humilde nos tratamos como iguales En este lado se comparten ideales Que no queremos placebos artificiales Andamos cansados de caminar por espirales Y queden nuestras almas disipadas en los bares Por enfrentarnos, por no querer conformarnos, por desenmascarar los intentan amedrentarnos. Por ser amigos, por no tener ombligo, enfrentarnos al poder y no dar nada, por perdido, dulce mierda. Porque aquí también sufrimos y los recuerdos no abandonan el camino, nos miramos en las huelgas, respetamos nuestras lenguas, dulce mierda. Viviré aunque me detengan, seguiremos defendiendo nuestra acera. Seguirán en uso acciones sin quimera, nos acotan el camino, dicen que somos dañinos, que se jodan, porque nunca nos rendimos. La rutina del obrero, la fuerza del campesino. Luchar para sentirse vivos, imagina nuestra rabia, imagina cómo nos sentimos. Abriendo nuestro camino, en este lado se comparten ideales que no queremos placebos artificiales andamos cansados de caminar por espirales y queden nuestras almas disipadas en los bares porque es delito compartir los ideales nos enfrentamos sin condición ni modales andamos cansados de caminar por espirales y queden nuestras almas disipadas en los bares gracias yeah. Dani Castro en directe aquí al Pim Pam Pum, partit de Pana. Espectacular, ben guapa Dani, ben guapa. Sí, lo siento, eh, los fallos es que esto es así. A ver... No? Vengu... No, no. Què, hi va una altra o no? Sí, sí... Però a, hi hi a ver, a vengu... nosaltres també ens va salvar el cul l'altre dia i avui apareix per aquí per disfrutar el programa i sinó més li diem, oye, cántate algo, no? Cántate algo, no? <ríe> ja que estàs? Ya es, que... Que tengo, es que es monillo, eh, eso cuando te... Y además, si hay gente cantando y se comparte y se comparte todo, pues es ah. chulo, es chulo, mucho más chulo. Además que os ah, lo habéis sí, sí. un montón más con ellos conmigo, pero... <risa> <risa> pero porque no sabíamos que venías. Que ¡Qué nada, pendejo! Os, que os quiero igual a todos. <risa> Pero tú puedes venir cada semana que ya, ya, verás, ya, sé, ya verás que nosotros te cuidaremos más vamos, Cuando estemos haré, ahí dentro Haré tema por semana para presentando <risa> Y presentaremos aquí un discarso claro, La sección sí, Dani Castro la Vale, que yo también estos temas Como ellos los hago con bases que cojo de internet Ya tomas por culo y que vea la música ahí, va, sabes, Así es, saque, así así es. es. Eh, Dale <risa> a cantar, nos van a escuchar, yo también soy anarquista, soy un radical de la vida, por no darla por perdida, por querer despertar a una sociedad dormida, intentan controlarlo todo con la cultura del miedo, su meta quitarnos del medio, callar al rebelde, frenar ideas racionales, con malas formas y sus mierdas institucionales, no en el sistema, también soy anarquista, trabajo destruyendo este mundo imperialista, desde mi casa hasta tu casa y se pelea por el control de las masas y qué pasa si te mantienes al margen busquen pues el rario y que te meten en la cárcel para mostrar su poder y se nos debilite nuestra meta es vencer la historia se repite solo porque querer la libertad y nos detienen hay que enfrentarse a lo que viene vienes si somos más somos más fuertes contra la autoridad reviente quien reviente solo Porque den la libertad y nos detiene hay que enfrentarse a lo que viene. ¿Vienes? Si somos más, somos más fuertes contra la autoridad. Reviente quien reviente, podrán matarme, censurar lo que escribo. Pero los ideales se mantienen vivos, es como un vicio por controlar lo absoluto pero se enfrentan a un ejército de luto de rabia historia, sangre memoria resistiremos, antelamos su victoria resistiremos como hacen los compañeros la rendición es para el mal obrero para ese pueblo que vota en elecciones hay que saber tratar bien las direcciones nosotros nos movemos más por sensaciones por eso estas canciones revientan corazones y sí. Sube el precio de la protesta, no nos detendrán, no conocen la respuesta Y sí, sube el precio de la acción, con cada detención habrá más insurrección Solo por querer la libertad y nos detiene, hay que enfrentarse a lo que viene ¿Vienes? Si somos más, somos más fuertes contra la autoridad, reviente quien reviente Solo por querer la libertad y nos detiene, hay que enfrentarse a lo que viene ¿Vienes? Una mica de soroll pel Dani Castro, càgon d'Ena. Porta-hi. Grande Dani. Ara, ara, ara, ara me molaria hacerme un tema con ellos, ¿sabes? Ahhhh. Ja, es que no, que... Eh, todos to hablarlo, eh? Todo uh. es por, tío, una base y cantas lo que sea, ¿no? Ho parlem una micata i, i, i potser <laughs> sí. ho trobem. Sí? sí Vinga, va. Venga, va. Eh, Més gracias. música combativa, són no s'atura. Seguim en aquesta edició 237 del Pim Pam Pum, aquí a Can Capablanca. Ara és el Manolo, qui tirarà un altre tema no d'aquests dels seus. que Manolo? Doncs sí, mira, una mica el, el, el tema que s'ha tirat el, el Castro em recordava tot el tema de colça-colça de, Colsa -Colsa, de la, les represalides per l'Operació Pinyata i Pandora, que, que estan fent aquesta campanya de colça-colça que divendres va haver-hi diferents accions i que em sembla que el dia 20 hi ha, una, hi ha un acte a Barberà. No? Hi ha diferents uh, llocs, diu la vea de perquí. I, i això, no? pues per totes elles també aquest tema des al meu punt de vista que s'ha cantat el, claro. el company Castro i també la gent ara per lo de Maç, no? De Manresa, que hi ha detingudes. Dinguedes. Sí, sí, dues detingudes, de Dinguedes, Manresa. I sí, pues per tota selles, eh, uh, jo tiro un tema que és dels Dremen, un grup que també abans han comentat, així com a, com a influència de, de les companyes de resiliència. És del seu àlbum Warning de d'ara del 2017. Eh, els Dremen són un col·lectiu musical que està format per, per dos productors 66 i dos DJs i porta un tema ben guapo que es diu Frenético. Chicha. este círculo de odio, oragravio, agravio Por desprecio acudieron a la cita una vez partido el orgullo y el labio encendido el nervio, todos aprendimos que el dolor cuando no se quita así que dame sudor, dame saliva la rojo con el sabor dejando que se la herida Oh fight all over Ja bon track, ja bon track. Ens passa això de que és un videoclip i tal. Sí, sí. Eh, nosaltres és... no agafem les coses d'internet. No? Nosaltres sí, no. Tots o sigui, els els i Cada setmana venen els grups a casa i <laughs> ens porten CDs. Has pujat els decibels, eh? A tope. Mica, sí, el... Com el havia de el ser? El disc aquest, que no, no, no el coneixíem. No nhi no. go el 2017 està venint. Sí, sí. Han entrat les guitares al pim-pam-pum. Ens aixecarem les crestes de ben segur. Sí, avui tampoc no t'equivoques. Ara vaig jo i és la meva secció aquella, m'hi queden pocs temes, però encara me'n queda algun de... casalet. Lo del casalet. casalet nah, eh? No s'acaba sí. mai. Eh, això. Ah. No s'acaba. No Autèntics miners, la gent del pim pam buscant els temes d'allà on no hi són, eh, des, pràcticament. Des que he anat a viure a Terrassa i vaig per el casalet i escolto la música que tenen ells, és un plaer descobrir ja tot un Tanta món de música que, com ha, i tant. que no coneixo i que no, mm -hmm. que no coneixem probablement. I tant. que més, el, el Casalet fan, fan un vermut, aquest dissabte a canvies, no? Sí, és veritat, com que no hi ha secció de d'agenda no ho hem dit, però, <laughs> però sí. Per, per, per recolzament al 12 aniversari i el perill de desallotjament que té el Casalet es fa un, un vermut popular a Canvies, emmarcat en el seu propi 20è aniversari, 20è aniversari de Canvies. Això sí, que sí. en dia? Sí, sí. Aquest dissabte. Aquest dissabte. Sí. Ostia, es concedeixen festes alternatives a Cerdanyola. Sí, és el Bermutet a Terrassa i després... I després cap a, cap a Sarda. A, a Terrassa eixa. no, a Canvies. Perdó, sí, a, a Sants i mm. després cap a Cerdanyola. Sí. Però Canvies és Terrassa, eh? És, és un barri que es va cindir. <sí> Canvies és un barri de Terrassa. Sí, sí, sí, Podríem dir ui. també llavors... Que terrassa Canvies és un barri de Barberà. Però bueno, bueno, si, si ens posem així, potser no hi bueno, varíem. Eh? Si no fer-hi un sentit. Ningú no? diu res de Sabadell. Sento haver-hi obert aquesta porta. Va, bueno, Va seguim. Sí. Un grup autènticament de Terrassa, són els hòstia puta. Yeah. I sí. és un clàssic, un clàssic con, muerte al burgués. Dale. Ah. Bueno, bueno, boníssima, boníssima la cançó que acabem d'escoltar, seguim amb més música combativa, segueix aquesta edició 237 del Pim Pam Pum, aquí en directe de Can Capablanca. Seguirem amb més música combativa, com dèiem. Ara, eh, és el torn ara, que passin pel Pim Pam Pum, el sonido de la metralla, aquesta banda hiruñarra de punk rock, amb un tema extret del Ningún Títere con cabeza de 2014, és un temazo que es diu Hijos Putas. Some day that will be legal I need to do that gol. Sí? Eh, espectaculars. Que veu sí, sí. què el sonido de la metralla, eh? El son de la metralla partint de capana aquí al pim pam pum, reventant els ciments de Can Capa Blanca. Seguim amb més música combativa, Ara és alesaltor que hi hagi aquesta barreja espectacular entre silència i Osani Castro un fort aplaudiment per a elles. Bravo! Uh! Uh! Aviàm, com son això. Bona nit, senyors i senyores, nois i noies. Estem aquí amb la gent del pim-pam-pum, venim resiliència des de Manlleu i Sants, amb la gent de Can Capablanca, el públic. Epa! Epa! La nit despert buscant la bona, el beat desperta cada rima per trobar el ritme. No mirar l'hora, la caixa sona, no hi ha guita, cau el bombo, sona gordo, segueixo el mando. Tranqui·litat i bons aliments, els pitjors moments. Família unida, les sortides amb els teus, els veus i té gust Vida. Ja I diu... Resiliència canca... Resiliència cancava blanca, sí. Serem lírica impredictible, senzilla. Serem un nou cicle de consciència metafísica. Serem l'oxigen que respires. Serem l'aigua que et dona vida. Serem un foc que purifica. Serem la terra que sents, serrem els quatre elements eterns. Tota canció. No otro apéndice más, de tu cuerpo, de tu alma, de tu estar sin estar, de tu gente, de tu ruido, de acabar con la piedra, de utilizar su mentira para matar su verdad, a su merced. si terrorista de a pie, si me ven con los ojos del que dice que ve, esquirando las balas que te tiran para atrás, si te unes al ruido no te arrepentirás, si miras más, si te escapas de ahí, abandonas la rutina y empiezas a vivir, volverás a nacer, volverás a sentir la imperfección natural, lo artificial, el porvenir desobedece, acuéstate cuando amanece, no pienses nunca en lo que te mereces. Si no se cambia, todo se desvanece. El trabajo de muchos que no quieren tener jefe. ¡Woo! ¡Yepa, Dani Castro! ¡Molvé, vale, vale. molvé! Tio. Ara tinc por, si podré no ho sé Però està clar que ho d'intentar No puc queixar, sempre he tingut les coses fàcils Res és gratis, sempre he estat allà No he esperat res a canvi Tractant bé a qui ho feia a mi Rodejat de bona gent que m'ha mostrat el camí Quan ha fet falta no m'he avalat gaire M'he passat a l'elefant i he tingut menys ressaca Em remoc dins el llit Amb un bloc entre els dits Altres cop a dormir amb el cap ple de vi Mala vida de em crida No sé si plaquet aquest ritme O segueixo per inèrcia Resoldré la nit Ah. Sense por a la conseqüència I Potser cal canvi, noves opcions El ventall és ampli, però mira tu jo que sé, fem el que som Ibocondríac, maníac, deteniacs usos per tot M'agradaria estudiar geografia del teu cos Que la vida és com un film, sense pressupost, sense escenaris Nictors secundaris, embossego els llavis, aborreixo l'alcohol Sé que sóc ràpid, però no t'hi atrapis Ho faig de tranquis i ho faig tot sol i em tens de petit, he sentit la ràbia de l'abús injustícia de l'intrus que es la teva escola Pensament noctus, raunament, refús He crescut com el reclus, plan d'encara el poderós Que exerceix el poder mitjançant dominació A cada decisió he estat confús M'he alinat amb l'oprimit i escupit a l'opressor No vull ser il·lus Però, Però han caigut gurus de més amunt uh! bum, bum. Sabadell, han caigut gurus de més amunt Sí no? Ara sí! Specially dedicated to Cactus Sabadell Que la yenda al bim, bam, bum. Sí, un plaer. Dale. A més resilència, que Castro. me he ahí. Dale, dale, dale. Castro. Dale, no, dale, no, dale, no, dale. No. dale. Yepa. Me ha acabat la base. Bueno, vamos. Bum, bum, bum, En boom. un segundo se da la vuelta al mundo. ¿No suena raro estar monopolizado? Yo vine lleno, cada vez me queda menos. Tenemos un planeta y nos quedamos sin terreno. Apología de la vida, levántate y pelea. que En este mar de dudas necesitamos mareas. Menea tus ideas, menea tu conocimiento. Mostrando al mundo lo que llevamos dentro. Este es mi público, un pueblo en pie de guerra. Que cree las sensaciones y que odia la moneda. Creando sensaciones, buscando la manera. Tirándose a la calle, saltándose barreras. Saltándose barreras. Eba. <tots> Espectaculars Dani Castro Resiliència el Pim Pam Pum, brutal. Eh, moltíssimes rigurós, gràcies. Eh? Bravo, Bravo. Sí. gràcies. Merci peña, merci. Com s'han fusionat aquestes dos bandes, eh? sí, sí. Bé, Brutal. Estem en i ja estem aquí tota la nit, eh? <tots> <tots> <les> corretes, ja. <tots> ho, podem, ho podem, fer cada setmana això <tots> Tu, no sé, no sé, de, sí, ja volaria, no ja. sé, si no cada setmana sé, no sé, Jo sé, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé, no no sé, si no sé, no sé, no sé, no sé, no això Ho de, de, de rebentar els ciments eh? de Can blanca que sempre diem metafòricament... Avui de nhi do, Avui, -do. Bueno, Això no s'atura. Més música combativa, estem reblant molt el clau. Estem aquí en directe a Radio Trama, al Pim Pam Pum. Han estat a Resilència el Castro, però això continua. Més música de la bona, ara és que tira una altra de les seves bales. Sí, sí. ja tornem. Moltes gràcies per aquest moment. Dani i Resiliència, ha sigut genial. I res, pues, començant l'última ronda, us porto el Pinchazo del Cerdo des de eh, ay, ay. Salamanca. Després hem descobert que el Rick i jo igual ens agrada el mateix, però bueno, us porto un tema que es diu que es diu Ánimo, que és des del seu CD del 2015, de Uno Menos. Fins demà! Eh? Bueno, sí jo us havia portat aquestes coses estranyes però també necessitava tornar a casa i no, no. Om, aquests... I com ho has fet eh? no falla, I com ho has fet des de Salamanca tí sí. sí, sí. I a més és aquelles cançons Ui. que jo sempre que sempre comen que a mi m'agrada portar que parlen de bueno, una mica com el que els agrada també el resiliència no? mm. Això del suport mutu del, de superar-se bueno, de superar-se no? superar un mateix bueno, tot, I tant. tot això. Àimo. Molt bé, Espectacular la proposta que ens ha portat el mestre Eric al Pim Pam Pum. És el torn ara del Manolaco que sens dubte rebentarà els ciments de Can Capablanca com està acostumat ell a fer. Doncs sí, mira, és el meu últim tema i acabaré amb, un, amb uns mítics, amb el Corazón del Sapo, que, que es veu que han tornat ara per fer un parell o tres de, de bolos. De fet, tocaran el, a la, la Torxurró, a la Kunsa. I porto un tema mitiquíssim que es diu La Noche de los Quistades Rotos eh, que van gravar al 1999 eh, per la plataforma antifeixista de Saragossa i, i van gravar aquest directe que es diu El Taladro de la Realidad al 99 i jo acabaré així amb uns mítics el corazón del sapo. El fascismo tiene, tiene pies i cabeza. En la cabeza estan los políticos, los gobiernos, los estados que con su racismo institucionalizado crea leyes de extranjería que sirven como filtro para que no pueda venir gente de otros lugares, especialmente del sur. Y a los pies están todos esos indeseables que conocemos que están en la calle, que se llaman Tule, que se llaman Alternativa Europea, que se llaman Democracia Nacional, que se llaman Alianza por la Unidad Nacional... ¡Toda esa mierda contra la locura, contra la barbarie! ¡La noche de los cristales roto! 这是部队的拉达 Que es que no poder ser no los es un impeto, es un infierno. Uno te juro que el barrio va a exterminar a los jóvenes sinomos, los niños y crudes la calle. Ladridos y crudes sin Hace ya más un milenio Esos canciones y ese recuerdo Que han nuestros sueños Tiene estrellas tiene demasiadas ganas de volver a encontrar a su padre. Corazón del Sapo, que tornen a fer un parell o tres de, de, de bolos. Autèntic tiro fijo. A més que el, el cantant del Corazón del Sapo després va ser el cantant dels Coralla, també, no? Mm -hmm. sí. sí, sí. Referència. Espectacular trajectòria. Molt bé, doncs, eh, Fins aquí arriba aquesta edició 237 del Pim Pam Pum. Fins aquí arriba el programa especial amb la gent de Resilència en directe aquí. El, el, el Pim Pam Pum Isma. i el Dani Castro. Sí, perdó. Sí, sí, no. que, que, que el Dani té el micro a la mà. Sí. Tinc un micro. Vale. Sí. Hola. No sé, no sé. Sí, donem, donem per acabar el programa? O... No, no. Sí, me, no. El té no, per acomiadar-nos. Eh? Ah, vale, vale, no sé. No sé, Perdó. No, no sé sí, sí, no? ¿Cuánto sí. dura el programa? Tres hores? No, no, no, no en principi no. no. no, no, no. En principi no. En principi el que havíem de fer era acomiadar-nos de la gent de Resil·lència. Ah, però s'acaba ple... el programa, de veritat. Sí, s'acaba sí, com sempre amb un perill de temes. Pero vamos a presentarlos, pues, os volríamos a Ah, porque queréis no si ficharlos y... o que cantemos, ¿no? <risa> bueno. Qué valor o sea, cantame. No, no, no, no, ah, no. Estáis, estáis, está no, no. Vamos. Ahora ya estamos disfrutando de, de la igual jornada. Bien, igual bien, igualmente de a decir que el programa se acaba dins de micro porque fora de micro sí. Es por aquí, claro. sí, Porque no vamos a claro. cantar encima de las canciones esas que van a poner. No, no. <risa> o sea, bueno, pues un placer, un placer estar aquí, estar en casa. Eh, un placer veros en directo, mira, mira. chicos, sois unas máquinas, tenéis ahí futuro en serio, metedle caña, buscar un productor ahí, pa, ¿sabes? pero un <ríe> productor que sabe la música, ¿sabes? Ahí guay, que es la lopeta, <ríe> con un DJ ahí, o, o, si sois nueve y lo podéis hacer muy bien también. Doncs pues moltes gràcies, nosaltres també gràcies. Pues, ens despedim des d'aquí de, del Pim Pam Pum, no? Sí, ha sigut tot un ple i ens hem sentit com a casa. Ja sabeu que és, és casa vostra, sempre que vulgueu aquí, aquí ens trobareu. No diguis molt ala, això que demà tindré <ríe> l'estrella... Com, si com, com si vulgueu sí. tro tornar la setmana vinent. De clar. Quan vulgueu, o sigui, de fet, aquest públic normalment el tenim aquí. Vull dir, que és, que avui és un dia especial ja, eh? Està est fora, o sí sigui, podeu venir quan vulgueu. I tant. Sí, moltes gràcies, ha sigut molt, molt bonic el Dani també. Gràcies. Sí. Molt bé, doncs amb amb dos temilles s'acomiada aquesta edició 237, al primer em sembla que el, el Ricky el Riqui. Jo porto una estrena per acabar, són una penya que es diu en Serpent de, de Barcelona, no ho he trobat específicament, potser és Barcelona ciutat. Però era post, no? Sí, sí, Eric, aquesta és per tu, és per tu. És, ells, ells mateixos diuen que fan post-hardcore. I ja veureu que sí, una mica, una mica és això. Eh? Són Serpent, com dèiem, d'aquesta demo del 2016. El tema que he triat es diu Soroll i Fàstic. I jo m'acomiadaré amb varilles de farfallo, aquesta banda de punk rock de Campo, bé, campo Naralla. Bé, aquest sí. ja me'n fa sí. poc. I bé, eh? Xitxa de la bona, ja veureu. Uh, bueno, són penya de Castella al lleó i són el, el coro al baix i a la veu, el Miguel a la guitarra i a l'altra veu, el Madero a l'altra guitarra, a la solista i l'Abuelo a la bateria. És un tema des del tema des de l'LP eh, Ja ves que no del 2015 que es, di, que es diu Olvida. I, bueno, eh, més enllà de, dels temes, el que volíem eh, agrair a tota la gent que esteu aquí, a Cancapa, però també a tota la gent que ens escolteu a Ràdio Terra, a Ràdio Pinxania i a Ràdio Trama, que no deixeu de fer, que estem aquí per vosaltres i que, i que continuï molt de temps el Pim Pam Pum amb programes tan bonics com, com el que, jo crec que hem fet avui. Visca! I que, podeu... i, I que podeu venir cada dijous, estem aquí, aquí estem. En, en aquesta habitació que tenim aquí al costat. Uh, hi ha gent que ve, com el Palli, explica xistes de vegades, hi ha gent que canta, vull dir, podeu venir a fer el que vulgueu, fer una birra, no parlar, el que sigui. Clar, eh? Però... bé, també ve bastant. Bea, o BB sigui, fa unes opinions filosòfiques sobre si sí, puja això o sigui, de... la dialèctica del programa <laughs> i això, no? Vull dir que escufa lo seu. No? Sí, sí, Està bé. És genial. Esteu totes convidades. Sempre. Mouve penya, amb això ho deixem, com sempre diem, família, ens trobem a la xarxa i pels carrers. Salut i revolta. Uh.